Kapittel 17 Og hele forsamlingen av Israels sønner begynte å bryte opp fra sin ødemarken, og gikk i etapper i samsvar med Jehovas befaling, og de slo så leir ved refidim. Men det fanns ikke vann som folket kunde drikke. Og folket ga seg til å trette med Moses og si, «Gi oss vann og drikke!» Men Moses sa till dem, «Hvorfor tretter dere med mig. «Hvorfor setter dere stadig Jehova på prøve?» Og folket tørstet fortsatt etter vann der, og folket murret stadig mot Moses og sa, «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss og våre sønner og vår buskap dø av tørst?» Til slutt ropte Moses til Jehova og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Litt til, så steiner de meg!» Da sa Jehova til Moses, Gå fram foran folket og ta med deg noen av Israels eldste og din stav som du slo på nilen med. Ta den i hånden og gå videre. Se, jeg står foran dig der på klippen i Horeb. Og du skal slå på klippen, og det ska komme vann utav den, og folket skal drikke det. Deretter gjorde Moses slik for øynene på Israels eldste. Så ga han stedet navnet Massa. Og Meriba, på grunn av Israels sønners tretting, og fordi de hadde satt Jehova på prøve og sagt, er Jehova midt i oss, eller ikke? Så kom Amalekittene og begynte å kjempe mot Israel i refidim. Da sa Moses til Josva, velg ut noen menn for oss, og dra ut og kjemp mot Amalekittene. I morgen stiller jeg meg på toppen av høyden med den sanne Guds stav i hånden. Så gjorde Josua, slik som Moses hadde sagt til ham, for å kjempe mot amalekittene. Og Moses, Aaron og Hur gikk opp til toppen av høyden. Og det gikk slik at når Moses løftet hånden, viste israelittene seg å være overlegne, men når han senket hånden, viste amalekittene seg å være overlegne. Da Moses' hender ble tunge, tok de en stein og la under ham, og han satte seg på den. Og Aron og Hur støttet hendene hans, den ene på den ene siden, og den andre på den andre siden, slik at henne hans var støe helt til solen gikk ned. Josva beseiret deg for Amalek og hans folk med sverdets egg. Jehova sa nå til Moses, «Skriv dette i boken så det huskes, og legg det fram for Josvas ører. Jeg skal fullstendig utslette minne om Amalek under himlene og Moses gikk i gang med å bygge et alter og ga det så navne Jehova Nissi, og sa, Fordi en hånd er rettet mot Jas trone, skal Jehova føre krig mot Amalek fra generasjon til generasjon.